vám bola svadba. Líštička Šibalka bola nádherná nevesta a Líšia Gryško ukážkových ženích. Aj hostina stála za to. Najprv kopa jedla a pitia, a potom zábava a tancovačka. Ešte aj zajace si na tej svadbe zadupkali. Aj vlk prišiel. Ešte sa na mladom manželov trochu hneval, ale pozvaniu na hostinu odolať nevedel. A keď mu ponúkli najtučnejšiu kačičku, zase boli všetci kamaráti. Hm. Lenže po svadbe sa ukázalo, aký sú Líška s Líšiakom úžasný pár. Hm. Také ukričané manželstvo som ešte nevidela. Každý deň hádka. Hm. Obyčajne gôlí jedlu raz Líšiak. Acho to, že mi z tej sliepky zostalo to menšie stiehienko? Potom zase Líška. Ty pán žravec, tá prepelica mala byť na večeru, prečo si ju zhltol? Daj sem tú ribu, ja ju rozdelím. A už je to tu zas. No len si pekne vezmi hlavu. Prečo by som mala jesť práve hlavu? Lebo ti chcem dopriať to, to, to najlepšie. No? Hlava je na najchutnejšia a je z celej ryby najväčšia. Ja si vezmem len tento chvostík, vidíš aký je chudučký, sama kostička, sama plutvička. Ale ja ho chcem. Hlava je lepšia. Tak si ju zober ty, keď je lepšia. Ja som zbadala pstruhá prvá, tak si ja vyberiem, ktorú polovicu zjem. Ale ja som ho ulovil, tak si vyberiem najprv ja. Lenže, keby som ho ja nevidela... Keby som tak... ho ja neulovil... Moja je! Dajú sem! Ah, dajú au, sem! To sem da, au, dajú moje sem! Dajú sem! Moja au. je! Oh, tí dvaja sa ja, celkom sa. Do Dokaličia sa boli rybe. Joj. R dúfam že to prežili. z tohto svahu by som sa teda zhľadka nechcela kom sú. Na sene na kraj Lúky, o, aspoň, že dopadli do Mekého. Ovec, ty Čučmák, kvôli som si celý kožuch dobrým Nemala si mi šklbať toho pstruha. A kde vlastne je? Ty si ho držal. Veď, veď ty tiež? Prečo si ho pustil? A máme po večeri. No, tak vidíš. Taká fajná rybička. Uh. Uh. Uh. Ty, Ryško, necítiš niečo? Uh. Ako by sa tu nedaleko pásli ovce. Ja, jasné, uh. veď sme blízko Salaša. Ale čo ma je po ovciach, to nie je večera pre nás, sú príliš veľké. Uh. Ale nie, nie to, toto nie sú ovce. Ovce pachnú a toto, um, um, toto vonia... Oh, to je niečo lepšie. To je... To je... Oči sír! Oh, Sýr! Ah. To by bola večera. Ale kde by sa tu vzal sír? <sým> Možno ho tu zabudli valasy. Ah, keď ho vyňuchám. Áno, no, už ho cítim aj ja. Tu niekde... Tu niekde... Ah. Je. Mňa. Mňa, sír. <mým> Ani sa ho nedotkni. Je môj. Ja som ho zaňuchala prvá. A ja som ho prvý zbadal. Ale keby som ho ja nebola zacítila, ani by si ho nehľadal. <mým> Ale hľadal som aj našiel. Sýr je môj. Nie, nie, je to môj sír. <mým> Ah, ten sir vonia ja naozaj dobre. A s toho preskočilo. Možno, sa aj pobilo...! Ten sir je iba môj. Na sir. Vok. Sir. Toto je môj sir. Aha. Nedali by ste mi z neho kúsok? Nie! Nie! troch je príliš malý. A, a ani my dvaja sa on nevieme podeliť. Oh, tak ja vás podelím pekne po bratsky. Radšej na polovice. Dobre. Na polovice. Tak. Lístička, toto je tvoja polovica a táto zase tvoja. Lišviak. Ale moja polovica je menšia. Ako? Uh, to sa ti iba zdá. Výborne si to rozdelil, vlčko. Je menšia. Ja chcem tú druhú. No, no isté. Vlk ju dal mne. Tak je moja. Daj sem. No tak sa nehádajte. Ukážte to sem. Aha. Tuším je naozaj táto menšia a táto väčšia. Mm -hmm. Čo teraz? Vlčinko, ty moje zlačičko, sladko, je veď ty vieš, komu máš dať tú väčšiu časť, však, ehm, Vlči, li, li, li, li, li, li, li, No, to je zrada. Povedal som pobratsky, tak pobratsky. Každý musí mať rovnako. Čo robím, čo robím, čo. Ču... Už viem. Odehryznem? Nie! Odhryznem si trošku z väčšej časti. Hneď budú obidve rovnaké. Ale, ale. Dobrý sirčak. A je to. Tu sú vaše polovice. Aké polovice? Veď tá moja je menšia. Bah! Aj ty líška. Naozaj? Asi som príliš No, A teraz je menší ten môj kúsok. Tak to dorovnám. A je to. Tu máte. Papajte. Prečo mám zase ja ten menší? No, ale toto už nie je ani možné. Počkaj, hneď to dorovnám. No to je super, keď budú takto pokračovať, tak je o chvíľu po síre, takto celí. Pardon. Ty voľčisko prašivé! Veď si nám všetok ten sír zožral. Ale ja, ja, ja... som len chcel, aby ste mali obaja rovnaké. Veď aj máme! Obaja rovnaké, veľké... Nič! Ale toto nám, vlčisko, vynahradíš! Vynáhradím, vynahradím. Ale ako? Zavedeš nás na salaš? a ukážeš nám, kde majú valasy ďalší sír. Ale ja... Tak kde je ten sír? Zvykne vysieť za kolibou, v ktorej bývajú valasy. Ale či je tam aj dnes? Veď, my si to zistíme. Poď, Lišek. No, ide sa na salaš. super! Tak toto musí vidieť. zo strechy bude mať najlepší výhľad. Mm. Siri je tu, vysí nad zadným oknom koliby, líška s líšiakom sú tu tiež a vlk. Ha. Vlk šiel tuším, radšej ovce prerátať. <laughs> Veď Syra už mal na dnes dosť. Ale čo ty, dvajak? Je vysoko. Skloň sa, vyleziem ti na chrbát. Ty sa skloň? A ja vylaziem. No, iste. Aby si pri ňom bola prvá. No a čo? Ja chcem byť prvý. Nikdy. Nikdy. Tam si riem. Moj. <sík> <sík> tak to ešte nevidela. Už zase sa hádajú. A určite to zase dopadne. Čo sa robí? Ja tvoje ťahe. Vlčisko jeden, vyjdeš yeah. od toho košiara, <skrý> mám tu <tú> palicu. Za <skrý> kolibou? A toto, toto je zasačo, bodajča, liška z lišiakom, bari ste sa na mňa s vlkom spriahli? Syra sa vám zachcelo, ha? Veď ja vám dám! No oj, tak, teda toto vyzerá nebezpečne. radšej letím do lesa! Že nás nechyčil? Ale skoro som si mnohý dolámal, ako sme utekali. Ako to, že nás badal? A keby si sa nehádala? Ty si sa hádal. A ale keby tie ovce nezačali tak bečať. Naozaj? Tie ovce? Určite ich vyplašil ten tlokvork. Áno, tu som. Tak čo? Dali ste si síra? Nedali! Všetko si zbabral! Ako? Zajtra pôjdeš s nami. Dobre. A vyrazíme hneď ráno, keď budú valasi s zoucami na lúke. To som zvedavá. Tak moja obľúbená strecha. Kde sú toľko? Ha, už sa plazia. Predstavenie sa môže začať. Potichu, tu je to. A kde je sír? Nie je, poďme preč, poďme preč. Určite. Pozrieme sa do či ho tam neschovali. Skloň sa vlok. vyleziem ti na chrbát a pozriem sa cez okno. Idem, poň. Počkaj, idem, idem, s tebou. A čo ja? Ty tu dávaj pozor, či sa nevracajú vlasy! Ale aj ja chcem sír. Á, však ti kúsok hneď hodíme. Mňa, mňa, mňa. Fajnový sírček. Áno, áno, pomaly. A ja ešte chcem. Veci si, si odryzla prvá. Áno, áno, ale menej ako ty. Daj to sem. Tak čo bude s tým sírom? Há? Ten tulk sa brá do koliby. Veď sa v tom úzkom okne zasekne. A, a ja chcem. Nechajte mi aspoň kúštiť. Jak... Oh, Čo sa to? A okno. Hello. Dal by si si, voľčko, sírček a dal. Mňam, mňam, mňam, mňam. Je voňavúčky a chutnúčky, no len poď, poď, poď. Nemôžem, zasekol som sa tu. Hahahaha! Ale ten sír. Škoda, že si nedáš. Škoda. Chcem sír! Daj Dajte mi ten sír! Tak toto nedopadne dobre, taký reu musí byť počuť až za Čo hovorím? Vala si Už sú vo A vlk trčí. vlk tolk. A čo je to tu? Vanda jedna zlodejská! Ja vám vám počkajte! Ja vám dám kradnúť, tu máte ty! Tak to toto sa ja dívať nebudem viedniť! Letím radšej naspäť do lesa! A nechcela by som byť v ich koži, tie modriny od palíc ich boleli zo pár týždňov, ale odvtedy stačí povedať iba sír a tak upaľujú dobrlo. Dostali riadnú príučku, teraz už spolu radšej nič nepodnikajú, vlk sa odúva na lyšiaka aj líšku. Keby som sa s nimi radšej nikdy nebol dal do spolku Líšiak sa zlostí na vlka? Keby ten vlk nebol taký tlk, že pokazí aj to, čo sa nedá mm, Iba Líška sa možno aj trochu poučila No, keby sme neboli takí pažraví a kúsok syra mu dali Keby, keby, keby Keby nikto nebol pažravý Keby nikto nikoho neokrádal, neklamal a nepodvádzal, keby sme sa stále zbytočne nehádali, bolo by nám všetkým na svete oveľa lepšie.